پته پیاد ولرای د اقراء اسلامیک کڅټ مرکز د قصہ خانی بازار شاته کباړی بازار پیخور خار د شمس الرحمن وحیدی دکان ار اغو انستاعینو و انا اعوذ من شرور اعمالنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يغلل فلا حادي له وأشهد أن إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يده الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتهن الله قلوبهم للتقوى لهم مغكرة وأجر عظيم دا تذکیر پنید باندې دا خبر را وایم درا چې څنګه ایمان چې د ډېر څنګه لري بازي ورته څنګه دي بازي وړې دي څلave په ځبانه انسان د ایمان دا ونه چې دا شنا که استا لولی خوش بیح کاری د که سوک دا دی سامو لحاظ سایتی نلا نجرل بی مضبوطی آو که سوک دا دی لحاظ نسایتی نجرل کمزوری کی دا ون با کمزوریش بیب آغا پیدا نور که کما چه مزیدار اخولی ونیور که آسی نم بیوی چه او حال دل شه دونه کوم فواید دي هغه نه ملوي د دو دې دواجن د ایمان یا دول هغه غږه کړل کېږي فکر کولو واستل هون پکاره او وسوسه کولو واستل د سړي کې الله را ولې زره شي ته سبحانه و تعالی غو به کرا ولې نو یو حدا پر منګه باز شوه به د نې د درس کې زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم متعلق شعبې د ایمان هغه پنځه دي چې هغه ته حقوق پیغمبر علیه صلاتو والسلام هم وايي د نبی صلی الله علیه وسلم ډېر حقوق نه دي پهAmong باندې پر امت باندې الله مقرره کړې دي او د کوم چې ایمان شعبې وتوري کې نه هغه اولدا غنا الايمان <تصالح> بالرسول عليه الصلاه والسلام نبي صلى الله عليه وسلم باندې ایمان لورل دغه مخکې ته را شوې ده زموخه خبره چې د نبی دا سلام په موږ باندې حق ده اغه محبته هو صلى الله عليه وسلم حبا شديدا كثيرا د نبی صلى الله عليه محبت ساتله اصل محبت ساتله او ډیر محبت ساتل دا پمغ باندې لازم دي او هغه درچه د الله د پیغمبر د محبت نه خالي شي نه دا د یهود دی او, دا دا دا دا دا دے. او یاد نه سواره اوسره دي او یاد منافقان اوسره دي بلکې دغه ضرب د الله د محبت نه وخالي وي کم زر کې چې د محمد عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله محبت نه دا د ایمان یو مهمه شعبه ده او ضروري ده او په دې باندې انسانانو کې تفاوت ده مؤمنانو کې هم تفاوت په دې راځي تفاوت او پر دې باندې په دې کې لکھو ته وري د الله صلی الله علیه وسلم څخه به حد منا اغفر مایی لذ لا يؤمن احدكم اغمتمانه تاسقي کې ده لا يرديو فتواذا مؤمن ني حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين ترديج الزاغ تدير محبوب شم دوالدنا او دو دطور خلقنا وفي روايه ومن نفسه دخل زاننا عمر رضان يقول يا رسول الله ارجانا زاننا واي نبی آگا جوابو کشی آر صلی اللہ ماتا دا نفس نم محبوبی قال قالا الان یا عمر وسمو من شلی چی کل استاد رکی دار علا چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب دا ذان نم دیر محبت ساتم آ دا بخارید دیمجل کی دا حدیث دے قرآن فرمائید دی, فرمائی دی وَلَا يَرْغَبُ بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ مومنان لدہ جائز ندی صادقان و مومنان لدہ چیعیق پل ذان سا د داسه محبت چې متجاوزې ده محبت د نبی صلی الله علیه و سلم دغه محبت کم او د خپل ځان سره محبت ډېره ان نبی اولا بال مؤمنین من انفسهم کی او مان دا ته تاسو معلومه ده نبی سره سره رعایت هغه ډېر لایق ده او مؤمنانو خپل ځان نه د خپل ځان بدون لحاظ نه کی د ځان بدون عزت نه کی دونه احترام نه کی لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم احترام پتا واجب ده که یو کی تپا ظایره که بیزه تا که دلی آگی که اتبا درسول اللہ و ناوکی دسی بنویه چید با خود شرم ده داخو زمان تو بیت نمینی و دیبان اخو سر بدیخ کرده کی نن نبی و مخی کید اخو بر زان ناو فران دو گرد نبی صلی اللہ سمی سمرا حق بین کرده پا مون بین و زدی محبت خبره کماره نبی صلی اللہ سمس محبت ده فرز ده از معیزت من در دیر محبت و سفرده محبت هم لازم ده دا سره تبعان ده هر چا نه زیته من داوس او محبت الشرعی اغه مس لازم ده محبت التبعی دي توای چې زره کې به خپل خزانه د بچونو د خپل د هر چا نه د ویرې سم ډیر محبت پکېره ذهن کې زره کې به دا خبره ډیره تیره زره تصور بدېر کې تر دې پورې که شرط بالفرضه واست الله پاک دا اختیار داری که چه دا نبیس علیه سم د کومه او تا و علمه و غد تراجون دی کوم او دا اغمار گره کومه دی او دا خضا و بچی او دا اتصاد ناخل ما دا خبر پلوان و دا مال ناکه استا دا تصور و دا ایمان دونه مضبوطه چه بلکل ته تیاره بلکل دیتا تیاره نا دا دلیل دا که استا دیر خیط محبت دی بزرکی دا یه حدیث کراغی نبیص اعظم فرمای ان من شد الناس لی حب زما په مت کې ما سره ډیر محبت لري او ډیر محبت کوم کې دی مل و رانی بهله او ماله انسان نج خپل اهل او مال به قربانی زما په لیدلو ارمان دی ای الله چې زما دا خزان نه و دا به چې منو یا دا مورفلر منو او دای راندستان دا زما نه و په چې محمد رسول الله سره ارمان دې زغه او دای څوک هم دی دنا کړه ده دا دونه اهمیت نه لري خدای هغه د ظلم سره رحمیت لري نو د محبت په بل کې کله پیدا شي او د دې خبر احساس موږ تاسو سره ورنشته لري د دې پیدا شې نه به انسان کې ډیره تبدیلی پیدا کی خپل اهل او مال لستک دی د توجنه کله چې خپل اهل او مال او پر کذا بچو کې سمخالفت د سنت محمد رسول الله صلی الله علیه و مخالفت پکې دا یې د خلینو سره د بد خبره وروزي مطلب یې څه هیغو سکیه غوته چې تزمد د نبی خلاف کې دا هغه واستایو به د دې کې خپل خل خضر و صلاح ورګي ما جابه د کور او دا مال بپری دی کله چې دغه شیانه طرد نبی صلی الله علیه و سلم نه اړولې دا دلیل دا دی چې انسان پخره کې ډېر زړه محبت ډېر ميند انسان پخره کې دا محبت الشرعی بم دیر لري او محبت تدعید صحابه او شان محبت یو حدیث صحیح کراګری دی وای یو صحابی و د رسول الله مسجد ته راګوای زکور کی جنازته ما نو ورګی مته تیرشال تم صبر نکې سلاچو مسجد ته رسول الله سمای نظر ولګی چراچ دل تم تسلیو شو کوشال شو اطمینان و ته حاصل شو فنن می خبره په کر کراګری دا اادار چې مرغ حقره من ته مو باکی تبه جنت تلاشي اعلی درجه ته از مون پته نه لغي چن به کمه درجهږي او خو که چر د الله جنت ته بوځي نو ستا ملقات به جنت کې نه کېږي نه دا وخه وسنګږي جنت کې د محمد عليه السلام ملقات بني مړه سلام جواب پته نو معلوم دی وخت کې الله سبحانه نور عليه غره نداه تو نازل شي و ميتع الله ور رسولا هر اغا شخص جدا اللہ <سؤال> و در رسول کبر او من اللہ فا اولائکم عاللذین انعام من النبیین دا بدا انبیا اسرائی الصدقین و الشہداء والصالحین صدقین و الشہداء والصالحین اسرائی و حسنا اولائک رفیقہ دی کلکو لیر کمر کر ذالک الفضل من الله داد اللہ فضل لے وکفا باللہ علیم و بندگان فیدین جیسوکد دے لائق علیم ذات دے غدی کسان سا ہا ک سو مرغری کی چکم کسانے اہل ولائق دے دا مومن سی تے ڈر ہا خبر کرے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہراز مقدس نے وارہ سنگ غلطو مت وی آغا نے سنے ہرازو کہ صحکن صحکن سی تے مومن سی لے زور ور او ټکو شایډه په قیمت کمه پرسه داغه سمېلاوي شي داغه په لاس باندې شړیتا د هوځي کوثر نو بو ورکړی شي داغه په سب کې ودریږي نبی صلی الله علیه وسلم مخکې دا صحابه او او دا مؤمنان په دې صفونه کې په څې ولاره داغه په جماعته بدل لکی خپل خو دې کې مزه دې کې دا او کله کې د سب نه انسان به هر ورځ او بل سب کې ودریږي نو دا هلاکت ده مالك زار عشقا خوب خوب لده دا دا محبت تبعی هم داشی انسوی نه مالې کوی زاراش کوی نبیوسم پوکینم دا ولي خو کې ډیر لري د ډیر محبت دوا جنا ساجدہ چا سره ډیر مینه لري هغه ته خو ډیر راضی من ډیر ناراضه وست موږ د ګناونو دوا جنا د علیحد د سقطوال د دوا جنا اوبل د دې د دوا چې محبت کم ده سره دې د یو شی ډیر محبت ولري او شوق هغه ته پیدا شي نبیبا ضرور او خوبو نکولا رازی د باغی کاسی او قصه زین کرا له او علم تو اچه داویلیو چی نبیل اصلا مالا خوب کی نرازی دید سو جدا نا اغاو تا دسی حکمتی وانتی مثال وارک اغاو تا دسی باغوکی و دوکیلو مایان واخلا او سم ملگا بکی واشاو ملسکی او پاکی که ویخ رو بوکسی نسکی او چه اگه دا کاروک تا تا باید کدا چې وخلد شوو دښ نه دا سکتے کې چې دا کمایې شې دا مې دا کار وایي نه پدې کې هغه پدې خو کې بس چنی لري چنی روان وي او بده نه ورون نه دی دا یوه ځنه مباره دی دا ته جامو ګلاس نشي وښکې سره چشو هغه عالم نور هغه چې ما په دا مايان او چې دې دې وي وبو ته شنه مېدل وي که دکرهغه زه شوق ست محمد رسول الله ته پیدا شله کړي وبو ته چې پیدا شې دغه به لکه څنګه چې دا یم مثال به چې د شوق د کمالي دواجنہ قوم کې سيد دلر ناراضي دغه سختوالي له وجه دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا کار کې سيد سره سختي لګ عبادت یې کمی درود نه وې سه سمانه انا غرام ډیر محبه د صلی الله علیه وسلم سره دا پکاره محبت تبعیهم دا سره ډیر حدا محبت زه نه محبت لکه څنګه د سلفه محبتو په دې کناشنا عجیب قصیده سلفه شته امام مالک رحمته الله علیه به ذکر دا حدیث درس تکیناس نه باندې متغیر کېدو دسی حال به بدل غونديو شاگردان ته تیوئی که دا اولی تا دی حدیث و درس بواقع که چه بدلی هده را دمناک شده او و ایواج اداره که ما اخبر و استازان لیدلی دی دی دا ایو ادب میدی دلی دا او دا ایو فرقت میدی دلی دا اغا پا ما سر کئی بی دیسو کسان خصیح بایان کرد که ایوبی سختیانی مشهور محدث لی دی صحیحین راوی هم ده و ایو اغا نا حدیث ما نا چې که کل <سؤال> چیزو نو دو نادب د بیرس هم که او رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ دن جڑا بولا وارد بولا جڑا بی بی سم پزمک بانی باورزی دهو نو کلی چی در دیر عدب و د اولی دماتی حدیث نکلی رو محمد بن من قدر در ما استازو ماغیل دلیو چی اقو بانی با دقشانتی ناشناکی فیترات کلی چی در رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تذکر بی که امام زهري وايي ما دلوي چې دا نرم شړیو موږ سره خبره اتره کوله خوچه رسول الله صنم براګنه فکه انه لا يعرفنا ولا نعرفه دا سه بشک وایي چې نمنګه پیژن نمنګه پیژن دا سه هي ادب بدل شحال به بدل دمر ادب وکاو او بازه کسان چې دی هغه با د نبی صلی الله علیه وسلم د نام سره باغیو جړا ولا ورتل د چارنګون بس جړیدل تغیر بابا کې پیدا کېدا دغه تغییر ته تاسو ګوره چې زموږ زین کوم ناراضی ادبل محمد د بغاری کراغری دی رحمت الله علیه عبد بن عمر رضی الله عنه وي دا خپ میګي میګي شولې پر بډای چاته بډای ونیواله نو او ته دی علاج ورو کو دا کې دی علاج داله سی سوکتا زید محبوب اذاغه تذکرہ او کدا به ستوریش اذکر احب الناس له زید محبوب ترین شخص ذکر کې دالری کیږي وجه دا چدې چې ده ډېر مينې په بدن کې کله کې د هغه نو مخه سره چې سړی په بدن کې وینه وګرځي چې وینه وګرځي سدا په چې میګي میګي شیوبه د ختميږي نفقال محمدن ناور می چې محمدن صلی الله علیه وسلم دا چې ډېر مينو ده دی نوم د ذکر کولو د واجنه په دې بدن کې دا وینه وګرځي د لا شروعاله په پیدا شو پراه کې نو داخې میستګه میګي میګي ختم شي داغه خبر ده دا چې موږ تاسو اورو تصدیق پینه کو چې دا څنګه کیږي په دالکه سره یو ځان دې سخمت تاثیر کوي هغه په سند سره وخیږي راخاره شي وته نغران کیسه تهغیر پیدا کیه څنګه تبديل پیدا کیه دا, کی پی دا, کی دا غرانغه صحابه کرام او تابعین کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم د تذکری د دا وجنه داسې حالت پیدا کید خپل نبی سره دوه محبت صحابه کرام او نبی رسالت نه د ډیر ادب د وجنه او تعظیم دون عدد بيقاؤه قلبي ما زد ترويهت طول خلقه السرکت قلبي ابو بكر عمر رضي الله عنه قتل الله إليه إليه ما شغيبه نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتس من إله و يبتس إله ما دل رسول الله صلى الله عليه وسلم و دي نور خلقه بان بحروبه عدبا دع عدب رسول الله صلى الله عليه وسلم سينا مطلب داره بحض محبت سات الله سره دي, دي محبت دا محبت تبعيدي <محبت, بهم محبت, محبت الشرعی به دا سړی دل لري شرعی محبت دی تواشده غ سنت دا طریقه دا حکم راشي نه دا مسله به دا هر چانه مخکي دي د محبت الشرعی وايي منمن دا پرز دا چې دا غ امر راغی حکم راغی دا غ مسله رااله ان الله یمن احدکم کما من ترسو شغد زیت محبوب کړنستا خواهش ست ذوق قیاس عقل استحل او دا تقاضه کې دې دې کار دی وش حضرت صلی الله علیه وسلم ته تقاضه د بلا کوي نو تبه غمخ کې کې استاد خبر نه باغ دا خبره مخ کې کې د پیر او د امام او د بزرګنو د خبره وان ناس یجمعین مخ کې کې لند داله هلبا مومن کېږي دې حدیث نمله ځان یره په کار ده نویر رسول الله <تصفيق> موږ ته وایي چې لا یو منو تاسو مومن کې دې نه شي لا یو من نه هدا کوم ني مومن حته کونه حب یتر سو چې ما څ ډیر مینه ونه کې زما خبر به درته دا خبره د پاسا کې نه هلبا مومن کېږي دا میزان دې په دې ځانه خلک وته لای شي کله موږ ته نصر رسول الله صم راغله دی, دا دا خبر دا دا را دی دا. او, او دا بل چا خبر د پاسه کړی دی موږ آیا که دا شپد مونږ کیدا په ډیره فشارګیده او الله شکر وکاو او کله که سړی به دا واشر دا خو موږ نشو من له دې ته تیار نه یو عذر وبانی ولا لټی لګی وی جوابونه دې کوي دا ځکه موږ دمو من نه ګرګدا به محب رسول ځان توای محبان رسول بزان توای خدای دا میزان دې دی باندې ځان ترل بکاره دی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب بی حد محبت در ضروری شهره در محبت پیدا کیی در سنگ پیدا کیی در اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت در در خبر آدھا دقیقی دیر ذراعی و ازباب دیر اسی بعضی دی زکر کنم زکر دلد در اس ما اجمال غراز دیر تبصیل میں محصد ندرد اغاده دیر چی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا جمال ظاہری او پا جمال باطینی کی سوچ دا سوچ سنگو که دا دا دا سیرت پا مطالعه دا احادیث پا مطالعه بانه جمالو از ظاهر او جمالو الباطن دا نبیر احسام ظاهری بدن هم دیر خیسته و کلیو دا سر نوالا تر کفر اللہ دیر مزید دار بنده دوار کردو پا انسانانو کی اعلا انسانو دو بدن پریاز ندیر لڑو ندیر لندیو ندیر غٹو ندیر نریو او اورو بدن اللہ والاوار کردو خیستا کانا الشمس تجریف يا صحابي دشاوي لبرات رضي الله عنه فصلى بعضي د توري باشان وايلا توري مور كوا فقد دسي يقول كان الشمس تجري بي وجهي مخنا بيداس رنات مري بمخ روان الله سنه مخبل اغه بير جمال الله لوار كاي عشر دانا واي ويا غزان انا جي بمصر كي ويوسف رسامي ولدن قط وإذا قسمكم كشرت دغزنا نو زما حبيب لده رسول الله صلی الله عليه وسلم لده فلقطعنا صدورهم الندي بسنيش کوله دېسبه جمال بکړې نو ظاهر جمال لا لا وكدې خټو پریاز حسر وکد غاخن پریاز حسر وکد شوند پریاز حسر د خوده خټې ټول بدن کوله مدار جمال باطرم پک الله چوله باطنی جمال ارې په دې باندې جمال <سؤال> باندې څنګه ډېر خسته کې لیکه <سؤال> تقوا چا کې وی متقین سان کې بدرنګ مې کړی تجربه ده تقوا چا کې وی الله نړۍ کې خلق دغه څې گرانی نبی صلی الله علیه وسلم کې تواضع او رسول الله څنګه چا اخلاق الله صفط کړو انک الا علی خلق عظیم استه اخلاق دې عبادت غو ډیره بندګیغه کوله مجاهد غو jihad علم مصدر دب ناشنا علمنا الله ولا وركديس علمنا دي چعام عقلا دغه علمنا عجز شي ديغه نشر سيدره عام عقلا ټول برګي دغه حدیث ته برجو کین سن از استفاده وای دون ناشنا علمنا الله ولا ورکدي دون حکمتنا پامي توکی ولا الله ورکدي دغه ورکرته جانب دلله علم سرهنا علم سره خلق ما بي شجاعت بغډيرو اشجع الناس د خلقنا زياد بدر بدري بغډي با راو رسول الله صلی الله علیه وسلم کی باطن خو له ټولې سپاتې د صحا جود کرام الله باندې توکل د ټول شعبې د ایمان لري ود ټول نبی رسام کې موجود وي لاندې دا یو دا ټول شعبل ایمان طرح کې دون خپل شخصي د باطن په لحاظ نه دا کله مثالې کې له فکر په کې محبت پیدا کې رسول الله صلی معجزات سره کله ګوري معجزات الله تعالی ور کړو ناشنا ناشنا معجزې او دې سم عبادت پیدا کیږي چې الله دا غوښتمره دے رب العالمین دا غوونه عزت کړي چې دونه عم مخلوقه عزت نه کړي ورای کریم کې الله سبحانه تعالی دا نبی صلی الله علیه وسلم ډیر زیته کرام کړه دے ډیر زیته ترې علماء ویني چې په نم ما یو تعالی واز نه کړه یا محمد یو تعالی دا ویل دا بن معه څنګه دا غیب باندې ذکر کړه دے لکه څنګه یا محمد بلکې صفت هو ته یا رسول یا ای نبی یا ای المدثر یا ای المزمل دوځونو ته نو الله نور الله سبحانه وتعالى د پهل دوه نه کړې دونه کرامي ځاځې کړې د وی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله د خپل ځان سره شریک کړې د په ووی عاطفہ چې دا کار د بل چا سره نه دی کړې پدېرو خبره کې ځان سره شریک کړې ده عبادت کې شراکت نه مراد پدې کې شریک کړې ده په ایتحت کې شریک کړې أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ذلك أقول شراكت هذا قسم عمر قرآن الكريم في رئيسة رأيها ومن يطع الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله استجيب لله وللرسول من يحادد الله ورسوله آمن بالله وبرسوله او د قرآن کریم په سوره دا قسم چې د رسول الله پاک د خپل ځان سمرګره کړی په پامځینه کې ذکر کړه تر دې چې پر راځه کې ذکر کړه دې الله و رسول او حق ای رضوه الله رسول دې الله په داخله کې راځي ای رضوه زمرد مفر دې راځي کړه گویا کې د الله او رسول راځي او دم رحسره کړه دې چې مینه ته رسول فقدا تعالی د رسول خبره باز بي الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمای من احب علیا فقد حبنی ومن احبنی فقد حب الله چما محبت وکړه د الله محبت من ابغض علیا فقد ابغزنی ومن ابغزنی فقد ابغز الله سوچما صاحب بغض کړه الله سره کوي نبی صلی الله علیه وسلم لاله د منقبات قران کې ورکوړل دي شان ته وره دبطول سیرت کی قران کې وران کړل ټول سیرت رسول الله صلی الله علیه کې شتا د مکی دا رمضاني ټول پکې دا غزوات پکې ذکر دي او نور انبي علي مسالم او رسول الله ص فرق په قران کریم کې دشي ذکر شوی ده چې نور انبي علي مسالم شری اېد الله په طلب کړي او الله سبحانه نبیر و تعالی نبی رسول الله باندې وروچد درجه ورکړا لکه موسی علی ص دا الله رسول الله ته ولا و, و عجلت الیک رب لترضا یالا ز تور توختی ذکر علی جته راځي شي او نبی صلی الله علیه وسلم الله فرماییده دی ولالسوف یعتیک ربک بترضا خبر از ایشان نبی اکرم صلی الله علیه و آله دا. دارنده نور نبی علیه السلام پبارکه دیس الله سبحانه و تعالی چې داوی واکد کله راوډین داویو طلب ذکر کید الله ابراهیم علیه السلام الله ان قد صدقت الرؤیا چې تار قبر الشنیک خو به ولیدا به دا لمر او تا وشي لري ګر اسماعيل سره رسول الله صخم خوب چې غل لري شنو کوي دا صدق الله رسوله والياب الحق لا تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امن نور انبيياء السلام مو دعاګانې په دنیا کې یې خړلې رسول پرې هوسته چې انت به دا دعا قبلي شفعت بيد ټول انبيیاء او د غیر انبيیاء د بار شفعت کبراء باغه کړې د امت د بار او د ټول عالم د بارو با نشنه شان الله دی نبی له ورخه دی زمنگ رسول الله چې توران بیا د مسالم کمت کې شپارث نشي کوله اوله کې تر سوچ نه विश्वास هم نه کوي د دې خبره دا مطلب مګی دا نور هم سپکو غوګنو کم ډیر قیمتي خلوی دی هغه د الله ډیر او شت بندگان خپل دا زیبای دایې خل راښته دي ابراهيم عليه السلام د الله خليل دی واتق الله ابراهيم خليلا نبی له سلام د الله خليل او حبيب ګاړه دی ځکه او د محبت وړ درجه الله ورخه او کمال و ادا به چې د ټول ان بیا ځصیفات او ټول دکراجمه معززاده فبهو داهو مقتدی نبی رسول الله موقتدیو د نور پیغمبرانو مقتدی مطلب ده چې د یو څو صفات خو غیر اخستیو معززاده خپل به گلا شول نو ډبل کمالات به کراجمو صلی الله علیه وسلم دغه امام الانبیا جوړ شوی پدې مقدس تشکلال او برخات او پوا و پسېږي د سارمونز انبیاء علیه السلام، طول اللہ راج مکلو، یولک سری زرفی غمبران رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تا دو رکات منزو گو امام الانبیاء موگرزاو چا در طول انبیاء علیه السلام امامم در ابل وزدی رشید کردی که زمانگا خبرو دا ذہن تا اللہ وزدی رسول اللہ صلی اللہ دا دون کمالات اللہ او جو ورکڑی تا دون ازد وجہ داوچی اگر پا تسکید زان که د نهپ تسکې په ډیر چته پ معه باې ک کړی وه او ون دا الله چېڅوک د ځان تسکې او مشهې ډیر پهې مشهي سو د ځان تسکیې کو ځان پا کوې الله ډیر مشهوري یوږ د خبره د چې دیې زه نوور داخل الله ړ شوت ورکي سومرهه چې څوک د نپ تکې کوي خل په لهمنزه کوه کله خوا به من د سوک د ځان تسکې نه کې وررکې ناول انسانان کارونه مشهوری ورکی او ګمنامي کی او ادنا انسانان به طور درنګ نصیحت نه کمزوري مان لګ تذکیره نه پزوک الله یو چتی نبی صلی الله علیه و سلم ډیره تذکیره ورونه الله په خوانو کتابونه کې دغه تذکیره کړي انسانیت د انسانې د پیدایښت مخکمه دغه تذکیره کېدل انسانان لا پیدا پیدایشوي نو او د قیامت ورځ باندې په با مقام محمود تر سوالېږي چې ټول انسانان به تګوري ټول عالم تعجب کیده د په حال رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و آله و زما نبی الله مغ لرا خړاړا یا په دې خوشحالي په کار من کولا و نه کړی اشتهفه بلچی دسی سره زانه ځکه کې نو ده الله شکر واسي چل الحمدلله چې مسلمان الله له شکر الله لنا شکر ده چې محمد رسول الله په امت کې پیدا شو چې دوی امت لپاره ډېر خیرونه ورګړي دي خدای چې بنی اسرائیل نه خدا خدا او خدای يهود نه او شعرا کي نو خدای چې بل الله موسى د خپل رحمت باندې هغه په محض فضل وا یو حدیث کراږي دی وای الله پاک موسى سلام ته د دې امت په ظاهر په تورات کې ویل کله هغه وویل چې الله اني اجد امه زي امت من د کومه چې ایوب داسې سپاد لري پینسی وتر دغه پوري وخت تر نیم پندای پورې وای دا سوګری د دادا نړیرا سم مد اېته په الله کتاب یې د سنګي وپرو دي دا سوګری د دادا نړیرا سم مد الله تورات کې زېومت من د کومه جواب د ځخه خلګي چې د شپې بقران کریم لولي او شور بکی پای باندې رعات والشمس بې دمر څوک کې دایې بکی دادا که څه چې په دن ډیر دا سوګری الله د اسما امت وګرځا وې د دادا نړیرا سم تراخرد حدیثه پر راشنه په اخر جدادی وسراسان په اخره گیوی له غدسی تیس سړیو اللهم اجعل من امه احمد اللهم من بیرسان په مرکز داخله کوم چې دون غره مده ولا ور کړه دا ټول په ځای تهغید جمع کړی درنه مام پيږه وګره ځم مين استفیاتک علی ما دل او كلام در کړل غه بست کنه رسول کړم نو د د داومت بلعل جنته داخلي شفارس بده دا یود پاره کی لدی لګ عمل د الله په دربار کې پدیر څه قبول له او بده مس الله دا کمال کړی دی پدی خوشاله شه شب شیرو سیدیومت دا ټول ګناونه ماف کړی دی الله پاک کبایره دیومت هغه پرلونه د مقحمات کبایره ته ماف کله همتی معافز ما دا ټول مخه شې دی نبی رسو فرمایله مجاهرین دا خرګون نګردی ما بک. انو ټول رسول الله ص فرمایيسمه دا ومڅ دې لسه عليها عذاب فی الاخرہ دی ولله عذاب پکره کینور کدا شو چی مومنان واحدین دی اخرت کې به دی عذاب پس د مرګ ان شاء الله کومه بی دا او عذابها فی الدنیا په تن و صرف دې دی عذاب په دنیا کې دا چې پدنی پر راضی امتحانات پر راضی مرزونه پر راضی تکلیفونه پر شانې دشمن یری جیلونه دا پدې راضی دنیای کې په مومنان باندې مشددا کې لري او آخرت کې الله تعالی عزوجونه نه ورکی نو موږ لله مدد غواړو والله المستعان په دنیا د فتنو نه الله پر مدد غواړو چې هغه دونه سره مدد وږي او آخرت کې د عذاب نه راک نو دا کومه بي دا مقصد غدو چې نبی رسول ایمان وروړل د دغه خبره ده او بيدین دل نمبر داسه محبت ساتل د ایمان یو مهمه شعبه ده دا چې در کې را لږه په خبره آسان وي نو درم شواب چې دا هغه توقیر نبی صلی الله علیه تعظیم هو دا نبی رسام توقیر او تعظیم دي دا هغه د په کول لبه احترام کوله نمی چاخلی په با احترام باندې دی هغه باندې ځک تکلیف راغلی د درمنګیږي بو صفاوې خوشحالي غیر خوشحالي داغه بعضی د نفس حالتونو ذکر هی په حدیثو کې نه کیږي په بدګماني ویني کې نه راولې څنګه تخپل به بسم لاوي دلې د خپل خوښی ساتل کنټرول کړی و کی کی بی بی آگل آگل آجل آجل دا خو یې سو خبرې دې حدیثو زمندره رہنما ایدا فار کله خیشات به نبی رسال هم بیر کوچ په یو د سیرت پرواز پر کولای دي د محدثانار رات نه دي د خدیجه رضی الله عنها د ذکر او نبوت د دته ملوش ناغه د دعوت پر کېدنه فائدہ راش نو نبی رسال مې وفرماجه ذهبت ایام ذهبت ایام النوم والراحه د خبره زیاته راحت د خوشاله ورځ مزه وس لاړې چې نبوت کله ملوش کړه نا د خوبونو ورته خدمت شه شهواته نبوذ ګران شېده وډې ليو بوج بوج ان سنلقي عليك قولا ثقيلا لري بوج بغبنه شو له شو مونته سومر ګريس پر لښې چې سم تنګي وو ساده یي دا مرګو تربيت مونږ څنګه وکړئ خپل ځان تربيت کړئ الله ولا غي او هغه ته ټول مت ور مت شړيو خځیو هغه خلک چې هغه بالکل لا ولا کې دې شو له ګد درندګانو په شانته دا خلکو تربيت ور پغړو او د دې د واجبنا د اسلام په با برکه چې کوم خوښشات ذکر شي قرآن او حدیث کې نه یی کې به نظر نه شي دا په ډېر او چت پیمانه باندې باندې تقوورې چې دا په دینی دونه منې کړي او دې د پاره کړي او دې د پاره کړي رسول الله صلی الله تعظیم بم کې داغه دا بيبيانو تعظیم بم کې داغه د صحابه بم کې داغه د سنت بم کې داغه د خبر بم کې د هر تعظیم او قرآن کریم په دې باندې جواز ته درې اتنه اللہ فرمائی دی لا تجعلوا دعاء الرسول بينکم كدعاء بعدکم باعدا نبی دد شوازونه مکو لک خبر ما دین کی یا بل تکو دد دری معنی دی کی نو نبی رسالت پون من आवाज مکو وا یو بنت چکو هغه اچھا کی نو وا هغه تا دعا نه دا چې دعا وکړه لا هغه ټک پټک قبلیږي دعا بکلا قبلیږي کلا ورا قبلیږي هغه چې د تواږو کې راش هغه کده فو دسمه یو د عام شری आवाज دی زاد عام شری आवाज تتلى الرسول واز ده چرنده رسول واز چرته فاست واز شغا دتج دشه مکه وا دشه وک بیا غدری لو خبره استجیب لله و الرسول اذا دعاكم لما يحييكم داغه خبره دا دا دا دا کی به حیات جون دا که ما سن الله فرمایید الله رسول نما کی لا تر اصواتکم فوق صوت النبي النبي رسول الله پاس आवाज موچ مجلس کې ما موازنه وچه د مرګ به مغته چغه نه وي دا هم چغه او دا خپل شایان خپل تاریخ خپل لار و هم دا په الله رضا او په سنت په اوازو چې تو لاتر په صوت دي نو دا نو شایان کې سړي د طریق او لاس په نور د ليله بشته کله چې په دي پوچ یو وادر کر نارواشه په دې باندې ان ته به تعامل وکم عمل د شری برباديږي تبه پوېګ نه کاثر شه به نو که زه راولې خپل مذهب فلزوق خپل حال دا صوفیا د فلزوق مقدم کیه قياس عقل سیاست سینس دا مقدم کو نه سهل بی خپل یاد بل هغه د نبی رسول الله صلى الله عليه وسلم کافر بشه تبه پوېګ نه د ایمان د حلاوت نه خبريږي هغه خلق شی محمد رسول الله هر شخص دې کڼلې دا خبره ګټنی کڼلې د ایمان د حلवत نو الله خبر شي نه بځخه به تاسو شنبه به کلک منګه ولعز بالله بل څه خبر دې نه ویه به خبر مخکې کړی او داغه غټه وګانلې د د حلوت د مزینه نشه خبرې نه ایمان نه خبرې ان تحبط اعمالكم عمل ببرباد الله به حبتکی وانت لا تشعرون وتوازن تماممنو فتممتني او کتر به الله پنیل باندې د حلې خبره دسળે هلاکین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ یہ دور پر مجلس کے لیے زورا خبرہ وکڑا قاقا ابن حکیم دے امیر شی اکرام نہ ہبز دے امیر شی پدی گ باج اللہ دا تراول کاد الخیرانی ان یہلک نزدی وجد بنکان خلق تپاشیوے ابو بکر و عمر نزدی وجب دات بن اللہ تبارک کرے وا اگی تدا و اذن پات لاسنگا داگر دا ان الذين يظنون الصوت عند رسول الله كم كسان چې د رسول الله صم خو کی आवाज کته کوي ادب کوي دا غسر ما دي ضروري کې الله تقوا چې ولیدولایک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ري ولا صفا کړه د تپای په کې چې ولیدل ما خرط وو تکي حاضر عظیم او كم کسو کې توازن کوي چې یو د وای جرهوز لکه یو عربی راغلی او غدا کار کړي او وازي کس نو ورو سره اکران نه هابس ان مدح زين او ان الله دایته راولګل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله چې اوزونه تم کوي څنګه وای ماغله را چې ته د خپل د وخت نورانی د خپل حاجتونو غینې ورانې د عبادت نورانی لګین انتظار وته وکړه راو به وزګر مزیت تر عزیز ته حاجت وکړی و د اوزونه ته کوي سر توید الله باندې صبر وکړه صبر را کار واله د ادب د نبی صلی الله علیه وسلم به د به کار ده نو دون ادب الله رسول قران کریم کې دا غوېل ده وتعزرو او توقيره دا غوېل تعزير او توقير بکوي تعظيم بکوي او توقير دا په موږ باندې الله لازم کړی ده د نبی سره سم سمره تعظيم چې د نړۍ شدا بس راکې دا د ایمان شعبه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دبو تعظيم کولا دا, دا غوې احترام کول چې ژوندۍ او که پس د وفات نم دغه دبه او دا رنگت شوعب ایمان نصلاط عليه ادا دا حقم نه درود ويل پر بي سو सल्ला الله عليه قران كريم گلال مومنان تو اي اي الذين يؤمنون و يصلوا عليه وسلم يا مومن كت کله درود ویل یاد کړه چې درود او هغه موقع ته چې سره وای او دا څومره خبره ده کله چې سره به دې چې من صلی علی واحده صلی الله علیه بها عشره چې یو ضرب ما درود الله په پد باندې لرحمت زرم شی او رحمت هم د الله سند لپاره کافي دي یو رحمت په ما باندې وشکه والله شی ماګه کامیابی یو رحمت چوش د درت دومره قیمتي شي چې لوس رحمت ته په یو اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صلى الله تعالى ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد محمد وعلى محمد كما بارك تعالى ابراهيم وعلى ابراهيم د الله لوس رحمت په سړي وشي د د زيري حديث دا ډير را د جناب غټ زيري ورانه دون زده په روایت کې دی چې الله لصه رحمتونه در باندې کوي ده او یو رحمتونه هم بس دي چې الله را باندې یو کې په یو کړ درود باندې شراح جنتی کې چې الله یې خبرونکی کمه کوي د شफारس کومه شاله حضرت په ماوي ده د دې په ځای لا حدیث کې دی دا پنځمه خبره چې پورا کمه اغا د ایمان نه اتباع سنت ه سره سلام د نبی سره سلام د سنت تابعداري داغه د طریقې تابع د ایمان شعبه ده اگر سړی مؤمن نشي کېدلی چې پر رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان راوړي او د هغه تابعداري نکوي نه په قوالو کې نه په پهالو کې داغه د ترقي تابعداري دا د ایمان شعبہ دا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنتو دغه د ترقی تعظیم وي هغه تهږي کوي دا د احتمام وي هغه به سي ګیرزي د ده او که سړی د دې پروا نه لري د یو سنت پروا نه لري دا کافر ده او که چېرته د بازو پروا لري بازو باندې عمل کوي بازو باندې نکي دا پاس شکه ده او به الله تبار سپارل شوی چې تاسو سره کوي او چې د دې اهتمام نکې بالکل بیغمه شکه دې غلط عبادت یې غلط او ناسفهسته یې غلطه او د دې ژوندۍ ټول د نبی سره سم د تاریخي موافق نه نه دا مؤمن نشي کېدی او مثلا ملمی ارفاع به ذلک راځه سوچز ما په طریقوي سر نه روتې دا د مثال لا غزمه کېده چې په شرزمه کې ده چې باران پیوشي نبی کې غایا کیږي او نه کې اوبر جمع کېږي دا د کاپرانو مثال لوي د نړی دا سم په سر څوک دی هغه فرمایې منه تعالی د خر الجنه جنز ما بتوات کړي ومن عصان فقد اباد فلو ربک لا یؤمنون دا د دلیل په دې چې د شعبد ایمان دا پس سمستا پرهچ مؤمن نه دی هغه شخص حتی یحکموک طریق تعالی په هر خبره کې فیصله راوړي فیصله دې جگړې تیوا جنو یو کس نوستا د ډیر بزن کې دای چې د یو کسو جگړه شې دې ته حتی یحکموک دې ته وای چې ستا پسخه خبره پیرا شولې یو عمل اگر هم نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم ته وی خپل ته به پامشي باندې به امن نه کیه همیشه د پرندو دوه کسانو جګړه پیدا کینه نه مراده حتی یحکموا کفیما شجر بینهم کله دوه کسان اختلاف پیداشه او کستا د ځان سره په فکر کې خبر رااله چرته ماغه دسی غواړي استاد ځان اختلاف پیداشه نبی به هم نبی صلی الله علیه و سلم تر جوه کی په هر شي کې داغه په سلیته راجو کی نه علاوه من کیه د رسول الله صلی الله داس دکول په کار دی ولما به سونه خارې نه کړی تاسو ګو د حدیثو کتابونه چې دا کړی لیکلی یو حدیث به څه ګرځیدل او بل به څه ګرځیدل وړو وړو سونه چې نه کی منازري کړی یو چې د په دې ده داود د اخدخره ګدونې خارې نه کولې پته لګیدلې واشرت دا هغه شی دی چې په دې الله رازکی الله زمون حرکت او سکونات نه تفاست کوخه نه ده مګر الله چې داده نبی سره سم د طریقې موافقه بس به فقره زمون خبرې خو کې دي زمونږ ناس ته خو حدا زمونږ شکلې خو لري زمونږ جامې او لباس یې خو دغه په طریقې کې شي او چې څومره موږ ارسته نشو چې انسانان وګڼو په دغه طریقې راکینی بس لابدې شو هغه انسان د لابدې شي چې د چا په شکل کې د چا په ناس ته پاسته کې د چاپ په خبره تر کې د محمد علیه صلواۃ و سلام دا طریقې اثر نه کوي پر انکه منتحبون الله فتبعونی د الله محبت په غیر د رسول الله باندې اتباع و انت تيعو ته تحتدو هدايات پګر داغه دا تر راتلینش مکتباته سنت د نبی صلی الله علیه و سلم هم فرض دا لازمه دا او د ایمان شعبدا سمه دې په دې کې کوشش وکا او احتیاط وکا رغم لا بتخمونه نه علماء دا لیکلی دي د ایمان د زیادت د پر وړ ډیر لار دي یو د غنی اتباع سنت دا په هر خبره کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان به دې بړا او تیزیږي به غټي کیږي او ډیری کی کیږي ایمان او کذابته طریقې له خاص دنه کوا بګبله تبدې دغه دنا خرابشه نو دا 15 د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حقوقه د متعلقات نه غواځيږی ایمان محبت توقيره او تعظیمه الصلات علی او اتباع سنت دہی صلی الله علیه وسلم دا 15 شعبې نو یې درس بیان شي نور به ان شاء الله تعالی دې <تصفح> <تصفح>